Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui, a Reels de Gràcia. El seu xicot va ser és tan original que no té igual i crida l'atenció per contemplar-lo surt tothom en el portal perquè en Pasqual fa sensació va amb pantalons de bala. Avui, dins el nostre espai, aquesta càpsula musical dedicada a la música en català, escoltem un disc publicat per Arrels de Gràcia el 17 de maig de 2019 a través de Satellite K amb un estil inconfusible de música rumbera. La rumba i el coplet, dos grans gèneres populars de la música catalana nascuts a Barcelona al barri de Gràcia i al Paral·lel. Als anys 20 i 30, el coplet Remena Nena va tenir un èxit sensacional. El 1970, Guillermina Mota va editar un disc clàssic, Remena Nena, edixa, 1970. Aleshores eren 11 coplets en català dins la moda del camp, un estil que actualitzava de manera irònica els vestits, les cançons i els posats de la Belle Époque. M'estim una micata tan usaré del cop A l leses voltetes a la nota cal està poliís jo de vostèm I el meu cor sempre em canvia dú. Ara, 50 anys després d'aquell fet del disc de la Guillermina Mota, ens porten, doncs, eh, la música als Arrels de Gràcia. 50 anys després del disc, i quan en fa vora 100 que aquests coblets feien riure i ballar al paral·lel, Arrels de Gràcia els ha tornat a gravar en rumba amb un títol que ho diu tot, Remena nen. I han afegit un dotzè tema, Jo sóc barcelonista, que Guillermina Mota va gravar un EP molt conegut el 1972. I l'ano ja m'és a l'egra, és a tot a su veina. Mm. Padrida que se ceva, que em revolución de revolucion, la trova molt més bona constant La producció ha anat a càrrec en de Jaca és un altre dels renovadors de la rumba catalana que ha crescut musicalment al costat de la majoria de rumberos de Barcelona El disc que ha tingut la col·laboració del pianista Francesc Borrull que al 1970 va fer la direcció musical de Ramena Nena i també de la cantant Laura Santos També ha tingut la complicitat de Guillermina Mota que ha escrit un text per al llibret i de l'escriptor Julià Guillamont que ha estat l'impulsor d'aquest projecte projectan va calar sang tot ara i quan liva del ricachu danos fos pa sin us va respondra punareta de quin papas uns zagons no me sopa el fandri canton Avui, d'aquesta manera, amb aquesta càpsula musical, us hem portat aquest disc de coplets de rumba amb Arrels de Gràcia, editat el 2019, remenenent tot un retorn a la música d'anys enrere, la música de principis del segle XX, però també la que als anys 70 ens portava la Guillermina Mota. Arrels de Gràcia versionen aquestes cançons, moltes d'elles de Joan Misterio, però també de Joan Viladomaten, de Rosent Llorba, de Joan Sonier Macià i de molts altres que varen escriure 11 d'aquestes 12 cançons, com hem dit, amb una més que Arrels de Gràcia ha tingut a bé de publicar-hi. Us recordem aquest disc amb Remena Nena. Com et gana, menjar, Com estima No s'ha inventat ni jo. Partir a un cop del ben fet Estirar dintre un port Un tros trinxat de gel un mil de licor Es tap el voc d'pressa que fan dues L'arriba el consum Ni un si barreja força estona, la barreja és la més bona El client deixa's content La mena, la mena nena Una noia que hem jugat a casa ser marquès Que s'ha fet molt guisar, menys no s'ha fet coctèl Però diu al veïna que la mosca un plaer Ja la I'm going to